Псалом 37. Не палай гнівом на злочинців, Творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, Зів'януть, як рослина яра. Вповай на Господа і чини добро, Щоб жити на землі і безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на Нього, і Він учинить. Виведе, як світло, твою правду, і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на Нього. Не палай гнівом на того, кому щастить в дорозі. На людину, що лихо коїть, лиши гнів. Покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха. Бо лиходії знищені будуть. Ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи, і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо, і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. «Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого і нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхні меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток, що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть», а праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки. Вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть, і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає а праведник щедрий, він дарує. Бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка, і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я. І вже постарівся, але не бачив покинутого праведника І його нащадків, які просили б хліба Увесь час його рука щедра, і він позичає І рід його буде благословенний Відступи від зла, і чини добро, і житимеш повіки Бо Господь любить правду, і не покине своїх вірних Нечистиві знищені будуть. Рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість. Язик його говорить правду. Закон Бога його в нього в серці. Не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника – і намагається зігнати його за світу Але Господь не залишить його в руці в нього І не засудить, коли він на суді з'явиться Надійсь на Господа і пильнуй його дороги Він вознесе тебе, щоб ти володів землею І погибель беззаконних побачиш я бачив беззаконного, як він пишався і розростався не наче кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його, та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись, бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного» і потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа. Він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає. Спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають.